Malaki Kapitel 1 Ett utsagn Jehovas ord om Israel ve Malaki Jag har älskat dig, har Jehova sagt. og deras har sagt, på vilken måte har du elsket oss? Var ikke Esau Jakobs bror, lydde Jehovas utsangen, Men jag elsket Jakob og Esau har jag hatet og til slutt gjorde jeg hans fjell til en øtslig ødemark og ga hans arv til ødemarkens sjakkaler. de Edom fortsätter å si, «Vi er blitt ødelagt, men vi skal vende tilbake og bygge opp de herrede stedene», er dette hva herstyrkenes Jehova har sagt. Di: de, de skal bygge, men jeg for min skal rive ned, og folk skal visselig kalle dem ondskapens område, og det folk som Jehova har fordømt til tid og deres egne øyne skal se det, og dere skal si, «Måtte Jehova bli opphøyd over Israels område?» «En sønn nærer sin far, og en tjener sin store herre. Så hvis jeg er far, hvor er da den ære som tilkommer meg? Og hvis jeg er en stor herre, hvor er da frykten for meg? Har herstyrkenes Jehova sagt til dere, dere prester som forakter mitt navn. Og dere har sagt, «På hvilken måte har vi foraktet ditt navn?» ved å besmittet brød på mitt alter. Og dere har sagt, «På hvilken måte vi besmittet dig? Ved å si, «Jehovas bor er foraktelig». Og når dere frambærer ett blint dyr for å det, det er ikke noe vondt. Og når dere frambærer ett halt eller et sykt dyr, det er ikke noe vondt. Jeg ber deg, «Før det fram for din stattholder. Kommer han til å synes om dig eller kommer han til å ta vennlig mot dig har herstyrkenes Jehova sagt. Og nå ber jeg dere, gjør Guds ansikt mildere stemt, så han kan vise oss sin gunst. Fra deres hånd er dette kommet. Kommer han til å ta vennlig mot noen av dere, har herstyrkenes Jehova sagt. Og hvem blant dere vil stenge dørene? Og dere vil ikke tenne ild på mitt alter, forintet. Jeg har ikke behag i dere, har herstyrkenes Jehova sagt og offergaven fra deres hånd synes jeg ikke om. For fra solens oppgang, like til dens nedgang, skal mitt navn bli stort blant nasjonene, og på hvert sted vil offerøyk bli frambrakt, vil en gave bli frambåret for mitt navn, ja, en ren gave, for mitt navn skal bli stort blant nasjonene, har herstyrkenes Jehova sagt. Men dere vannheliger meg ved å si, Jehovas bor er besmittet, og dets frukt, dets mat er foraktelig og dere har sagt, «Se noe så trettende, og dere har gjort så en fnyser det, har herstyrkenes Jehova sagt, og dere har kommet med noe som er revet bort, og med det halte og det syke, ja, dere har kommet med det som gave. «Kan jeg finne behag i detta av deres hånd», har Jehova sagt. Og forbannet være den som handler på en slu måte når det i hans flokk finnes et handdyr, og han avlegger et løfte, men offrer et ødelagt dyr til Jehova. For jeg er en stor konge, har herstyrkenes Jehova sagt, og mitt navn kommer til å inngitte frykt blant nasjonene.